Aha, na kuna hii habari ya uh, uh, huyu mwimbaji Umurisa Ivonne ambaye inasemekana kwamba anaolewa hivi karibuni tarehe nne lakini Mianlewa. pia nimeona picha kwenye uh, mtandao wa Facebook uh, hicho ambacho tunakiona picha hizo ni nini ilikuwa uh, sherehe ya nini kwa utamaduni wa huku uh, kuna kitu kinaitwa kama vile ku, ku, ku, ku, kuapa ama ku, ku ya, yeah, niseme hivyo ni, hivo ni Hata dakika chache zilizopita, kuna mwanakwayo mwenzepo alikuwa anafanya shughuli hiyo hapa jirani nilitoka kushuhudia. Munakwenda kwenye ofisi za kata ambapo kuna kuwa na wale wahudumu pale na wanatoa mawaidha ya hapa na pale. Baada ya hapo kuna kuwa na vile viapo kama vile viapo vya kanisani. Lakini wao wanakuwa na viapo vyao ambavyo unasimama mbele pale unakamata bendera ya taifa. Na aha, unasoma maa. kile kiapo unaapa kwa mwanamke na kwa mwanaume aha maana baada ya hiyo aha maana niliona uh, ivoni ameikamata bendera ya taifa ya Rwanda sasa nikashindwa kuelewa kwamba hiki ni nini yeah e, hivyo ndivyo huwa inakuwa na unaweza ukashangaa hilo linaweza likafanyika kwa mfano mwezi wa nane lakini harusi ikawa hata mwezi wa kumi wa kumi na moja kwa hiyo ni kawaida ni taratibu tu fulani ambazo wanazo kwao huku na huyo mchumba wake uh, pengine jina lake anaitwa nani? Maana nimekuwa nikimuona tu kwenye picha. Uh, bado sijafanikiwa sana kuweza kukamata jina lake. Nimekusha ni, lisikia mara nyingi lakini alinikae kichoni sana kama unavoelewa majina ya huku kidogo ni magumu mm -hmm. si rahisi sana kuisheke kichwani. Lakini pia kulikuwa kuna tetesi kwamba huenda akiolewa imba tena na Ambassadors of Christ. Sijui hilo limekaje. Yeah, bado alijakasa sawa sana kwa sababu uh, mume wake si mkazi wa hapa mjini ni mkazi wa mji mwingine sasa kama wata kwenda kukaa huko pamoja maana ni kwamba hatakuwa karibu tena na kundi hili kwa hiyo moja kwa moja unaweza ya kwamba itakuwa siri hizi kuendelea kuhudumu na kundi hilo